З'ясувалося, що хлопчину ні на мить не можна залишати без нагляду Ми розповідали йому про майбутню славу Про те, як його мати пишатиметься, коли дізнається, що він виграв справжній кубок Усе марно Щойно він зрозумів, що тренування означає не палити, не об'єдатися макаронами і займатися фізичними вправами. Він усіма силами намагався уникнути тренувань, і лише завдяки нашій неусипній пильності нам вдалося тримати його в хоч якомусь порядку. Що стосується самих тренувань, то ми за допомогою другого лакея організували ранкові вправи з відпрацювання коротких спортів. Довелося, звісно, розщедритися, але тут уже нічого не поробиш Набагато складніше було змусити його дотримуватися спортивного режиму Спробуйте тримати хлопчину в формі, якщо він варто лише дворецькому відвернутися Тягнеться до пляшки в буфеті або напихає кишені турецькими цигарками з курильної кімнати Залишалося лише сподіватися на його видатний спринтерський талант Одного вечора Бінго повернувся після гри в гольф і розповів історію, яка мене на жарт стривожила. Після обіду він з метою спортивного оздоровлення брав із собою гарульда на гольф у якості носія ключок. Спершу дурень Бінго сприйняв цей випадок лише з комічного боку. Можна сказати, він аж сяяв від веселої посмішки, коли розповідав мені. «Слухай, сьогодні вдень я мало зі сміху не луснув», – сказав він. «Ти бачив вираз обличчя Стелса? Стелса? А що сталося?» «Він буквально остовпів, коли й побачив, як бігає Гарольд!» «У мене всередині стиснулося від лихих перечуттів!» «Оце ще тільки цього не вистачало!» «Ти ж не дозволив Гарольду бігати при Стелсі. Обличчя Бінго витягнулося. «Чорт забирай! Здається, я зробив дурницю!» Похмуро сказав Бінго. Втім, я тут ні до чого. Ми зі Стегелсом грали в гольф і, закінчивши партію, зайшли до бару гольф-клубу випити, а Гарольд залишився зовні з ключками. За п'ять хвилин виходимо, дивимось. Хлопчисько на гравійній доріжці відпрацьовує дальній удар, що сили лупцює каміння найкращою ключкою Стегелса. Побачивши нас, він кинув ключку і з блискавичною швидкістю зник за горизонтом. Стегелс просто онімів. Повинен сказати, що й сам був вражений. Він ще ніколи так швидко не бігав. Шкода, звісно, що так сталося, але з іншого боку, повеселішав Бінго. І яке це має значення? Ставки зроблені, і причому на чудових умовах. Навіть якщо всі дізнаються про таланти Гарольда, невелика біда. Він вийде на старт фаворитом, нам це не зашкодить. Ми з Дживсом обмінялися поглядами. Зашкодить, якщо він узагалі не вийде на старт. Цілком вірно, сер. Що ви маєте на увазі? запитав Бінго. Те, що Стегл може вивести його з ладу до початку забігу, відповів я. Оце, халепа, про це я не подумав, Бінго побілів. Ти це серйозно? Цілком. У будь якому разі, він спробує, стеглс здатний на все. Відтепер, Дживсе, будемо берегти Гарольда як зіницю ока. Звичайно, сер. Постійна пильність, так? Саме так, сер. дживсе А ви не погодилися б ночувати в його кімнаті? Ні, сер, зрозуміло. Я би сам не погодився, якщо на те пішло. Але чорт забирай, сказав я. Ми накручуємо себе бог знає чим. Нерви геть розхиталися. Так не піде. Як може стегалс нашкодити Гарольду, навіть якщо вирішить? Але Бінго був невтішний. З ним завжди так. Ледь щось піде не так, він одразу починає бачити все у найпохмурішому світлі. Є безліч способів вивести фаворита з ладу. Похмурим голосом мовив він. Ти просто не читаєш романи про скачки. У книзі «Смерть на фініші» лорд Джеспер Молверерас мало не вивів з гри красуню Бетсі. Підкупив головного конюха, щоб той поклав у сідло кобру напередодні скачок. Які шанси, що Гарольда вкусить кобра, дживсе? Гадаю, вони мізерні, сер, і навіть якщо це станеться, знаючи цього юнака, можу припустити, що загроза буде переважно для самої змії, і все ж неослабна пильність живсе. Звісно, сер. Змушений визнати, що після цього Бінго став просто нестерпним. Згоден, коли маєш останні фаворита на майбутніх великих перегонах, слід ужити заходів безпеки, але, на мій погляд, Бінго явно перегнув палицю.